Kapittel 17 Og til spitten Elia, av Gileads innbyggere, sa til Akab, «Så sant Jehova, Israels Gud, lever, han som jeg står fremfor, det skal verken komme dugg eller regn i disse årene, uten etter mitt ords befaling.» Jehovas ord kom nå til ham, og det lød, «Gå bort herfra, og du skal ta veien mot øst og skjule deg i Kerit-Elvedalen, som ligger øst for Jordan.» og du skal drikke elven, og jeg skal i sannhet befalle ravnene å forsyne dig med mat der. Han gikk straks av sted og handlede etter Jehovas ord, og gikk således bort og slo seg ned i Kerit-elvedalen, som ligger øst for jordene. Og ravnene brakte han brød og kjøtt om morgenen, og brød og kjøtt om kvelden, og han fortsatte å drikke av elven. Men da noen dager var gått, skjedde det at elvedalen ble tørr, fordi det ikke hadde kommet noe skyldregn på jorden. Jehovas ord kom nå til ham, og det lød, «Bryt opp! Gå til Sarefat, som hører til Sidon, og du skal bo der. Se, jeg skal i sannhet befale en kvinne der, en enke, og forsyne dig med mat. Dermed brøt han opp og gikk til Sarefat og kom in i inngangen til byen, og se, en kvinne, en enke, holdt på med å sanke ved der. Da ropte han til henne og sa, «Vær snill og hent litt vann til meg i et karr, så jeg kan drikke!» Da hun begynte å gå for å hente det, ropte han videre til henne og sa, «Vær snill og hent en bit brød til meg i din hånd!» Til dette sa hun, «Så sant Jehova din Gud lever, jeg har ingen rund kake, bare en håndfull mel i den store krukken, og litt olje i den lille krukken, og se, jeg håller på med å sanke litt ved, og jeg skal gå in og lage til noe for mig og sønnen min.» og vi skal spise det og dø. Da sa Elia til henne, «Vær ikke redd, gå inn, gjør etter ditt ord, men lag først en liten rund kake til meg av det som er der, og du skal bringe den ut til meg, og for deg selv og sønnen kan du lage til noe etterpå. For dette er hva Jehova Israels Gud sagt, «Den store krukken med mel skal ikke bli tom, og den lille krukken skal ikke mangle olje, helt til den dag da Jehova gir et skyldrein over landets overflate. Da gikk hun av sted og gjorde etter Elias ord, og hun fortsatt å spise, hun sammen med ham og hennes husstand, i mange dager. Den store krukken med mel ble ikke tom, og den lille krukken manglet ikke olje, i samsvar med Jehovas ord, det som han hadde talt ved Elias. Og det skjedde etter disse hendelsene at sønnen til kvinnen, husets frue, ble syk, han sjukdom blev så allvarlig att det inte längre var pust i han. Då sa han till Elia: "Vad har jag med dig att göra, du den sanne Guds man? Du har kommit till mig för att minna om min missgärning och för att låta sönd min dö." Men han sa till henne: "Ge mig sönden." Så tog han ham fra hennes barn och bar han upp på takkammare, hvor han bodde, och la han på sin egensäng. Han begynte att ropa till Jehova och si: "Jehova, min Gud, «Skal du også føre ulyk over den enken som jeg bor hos som utlending ved å la sønnen hennes dø?» Og han tog til å strekke sig over barnet tre ganger og gå rope til Jehova og si, «Jehova, min Gud, jeg ber deg, la dette barnets sjel komme tilbake i ham!» Til slutt lyttet Jehova til Elias røst, slik at barnets sjel kom tilbake i ham han ble levende. Elias tog nå barnet og brakte ham ned fra takkammeret og in i huset og ga ham til hans mor. Og Elia sa så, Se, sønnen din lever. Da sa kvinnen til Elia, I sannhet, nå vet jeg virkelig at du er en Guds mann, og at Jehovas ord i din munn er sant.